Обрядова поезія українців, а також пізніші нашарування народної творчості, що зросли з одного давнього міфологічного коріння, відзначається великою сталістю традиційних мотивів і форм. Все в цій поезії насичене символічним змістом, все промовляє до людини потаємною мовою, де знайомі образи постають посередниками до розуміння чогось більшого, незбагненного, адже символ у міфології. Завжди відбиток божественного на землі, який існує поза людиною та її свідомістю. Чи не найбільше засимволізована в нас вода? Нею позначають і пояснюють вічність, космічний простір, межу між світами і станами людського буття, а також життєдайне жіноче начало. Родючі сили природи, коханні, тобто вода в уявленні давніх людей виступає праматір'ю світу. За стародавнім міфом колись не було ні неба, ні землі, а тільки синє море. Українські колядки донесли до нас оповідь про світове дерево, яке внесло лад у море, привісний хаос. Що ж нам було світа початка? Боже ж нас, не було нічого, їдна водонька, на тій водоньці їдне деревенько. Космогонічна роль моря відобразилась в розширювальному його розумінні в замовляннях та інших текстах, де море-океан розуміється розширено, як стихія, що охоплює весь світ, в тому числі небо. За всіма міфами стародавніх народів небесне склепіння утворює вода. Всім знайомий міф про те, що земний диск тримають на морських водах три кити. Цікаві уявлення і провододіл між цим і тим світом. Колядники, прийшовши до Господи, а за різдвяними личинами стоять вихідці зі світу померлих предків, оповідають родині. Як вони довго блукали болотами, перебродили річку, намочили ноги. На той світ у казках можна потрапити через криницю, річку. Купання в таких водоймищах, пиття з них, проходження через них надає героєві надлюдських властивостей, дарує йому надзвичайні знання, прилучає до вічності. Ось як розповідається про подорож на той світ у пошуках нареченої Крізь озеро у касті. Цар привів ведмедя. У шкурі ведмедя був легінь. До одного озера. На березі відсунув каменюку, І несподівано вода забулькотіла, Почала зникати. Показалися сходи, що вели униз, До золотої плити. А там жила царівня, З одинадцятьма дівчатами, Подібними до неї, Як краплі води. Вірування про воду як шлях на той світ відбилися на стародавньому обряді поховання, коли мирців клали в човен, а цей човен або пускали на воду, або спалювали, підвішували на дереві, виставляли на помості. Це повинно було прискорити переправу на той світ. На Великдень кидали на воду шкаралупки з крашанок, примовляючи Пливіть через тумани, де живуть брахмани. Таким чином, повідомляли предкам, коли їм слід святкувати свій мавський Великдень. Як уже мовилося, вода в уявленнях предків була матір'ю всього живого. Давня українська легенда повідомляє Цар, вогонь і цариця водиця, світ сотворили. Існує кілька варіантів пісні яка змальовує гріхопадіння сестри і брата, води й вогню, випадково пошлюбованих батьками. Бодай батьки пропали, сестру з братом звінчали, ой ти, сестро, посій тут, а я піду в Божу путь. Підем, брате, горою, розсіємось травою, ой ти буде жовтий цвіт, а я буду синій цвіт. Будуть люди Чвітер вать, будуть з нас гріхи знімати. Це співається про жовто-сині квітки братки, фіалка триколірна. Підтвердженням того, що ця рослина дійсно була в уявленні давніх людей,